Ils bon, ici, monsieur. Gaur, zinemaren eta irratren arteko mugak berriro desegingo ditugu. Orain arte tratatu ez dugun genero bati aginka egiteko. Hiz egin dugu orain arteko saioetan, zinemaz, telebistaz, bideojoko ez. Eta baita bidklipei buruz ere. Baina orain arte ez ditugu benetako irikondairak jorratu. Gaur arte lagoama zorzigarren honetan kondaira bezain sineste zina, baina iriko asfaltua bezain materiala den zera bat ekarri nahi izan dugu gogora. Horretarako, iru gonbidatu berezi bezain errepika ezin izango ditugu. Lehena, gurekin dago, gurekin hemen, orain. Gaztea irratitik ezagunagoa izango zaizuen haotxa, pertsonan, oian bega. Bigarrena, grabatuta ekarri dugu, baina berea izan da guzti hau asizuen bizipena. Xerezaderen arxiboko, Ana Isabel Morales. Irugarna berriz, gaurko zaioren bera da, Inspirituan ekarri duguna gurera. Ez baikinen ausartzen fizikoki gonbidatzera. Euskal Harriaren abd filmetik irten Super Euskalduna. Bekadun erraria. Golema. Gure zelig, iruritakoa. Euskalitzaren atrakatzailea. Txandal laran timadorea. Zuekin, Bengoz errealitatea baino sinezgarriagoa eta zenzudu izan daitekeen saioa. Eremuzt kanpo lau hogeta bat: Joseba Breaking Basque.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 Ezu? Euskaraz badakizu, e, ba, e, ulertzen dira zu Horrela asten da dena Beti, aldiro Arrantza, eiza, lana, ofizioa Gizon potolo bat Laren jaz jantzitakoa Iruritakoa dela Eta praktikak egiten dabilela Lamiakoko enpresa batean esango dio Leioako herrian pasioan da bilenari Edo li dela Eta deniz duela izena Dena bihurtzen da nasgarri xamarra. Ametxetan bezala, non pertsona bat, beste pertsona bat den, eta leku bat, beste leku bat. Mantentzen dena gure gaurko protagonistaren larritasuna da. Bakarri dago, negar zotinka, eta laguntza behar du. Diru pixka bat etxera itultzeko. Nafarroan badago, bizkaira. Bizkaian badago, Nafarroara Mendebaldean naffarreraz Ekialdean Mendebaldeko euskalkian Lurraldetasuna, hizkuntza eta justizia soziala. Hiruak bat, zazpiak oial batetik. que es vanitz semengotar en pena sea libre al ferito guindará algo shoria garitartean goxeakegon berará anzerki honta un la persona ya tallo bolarak erakusten du hostoa eta enpena sea espada libre tarferik dubu indara aldashoriaga ditaltean txoseak egon beharar shotan historik dalai oraintik shogai beditslengogega Oha cabia nese minsa BALDE BATERA Iruxoineko Butzirikan laube estetik Uraiziak inberetziaren Bakoitzan bere aldetik Ezagutzen da jantzibirela Zazpiako ial batetik Oialbera da gure jantzia sortu gintusten onetik ez du mundua hemenik sortukentzeko gure soinetik burai sia ki mere siaren batolchat Ezagutzen da iam si dela zaspiakolar urasia ki beresiaren balkoja bele haletik aldetik Ezagutzen ja un sinirela zaspiako ja baltedi zaspiako barrualdea gaua zuri beltza bi gizon polizia jantzita bata Txandalez bestea Lehenak egiten ditu alderak Idaz makinaz txostena osatzeko Bigarrenak mutil lodikotea bera Beltzaran samarra bera Burugainan laburra den Baina belarrietara naiz lepora joa hala Areago laburtzen den Igea daramanak erantzun Mai lanpara batek Zuzenean jotzen dio Eta zuri beltzean ezbalitz esango genuke Jaka kolore deigarrikoa duela Laranja edo Hain beste diztiratzen baitu Izena? Joseba Deniz, ezagunendako. Jaioterria. Jai Oterria? Irurita Edo Elizondo, noski? Agos, bastan mm -hmm. Adina? Hogeita mar bat, enagozi hor mm. Talambidea? Praktiketan, aritzen naiz. Aldi baterako lanak, baina batez ere historiokontalaria. Barrualde bera, morrosko bera. Irudia zuri beltza ez laranja litzatekeen zamarra behar bera. kamerara begira. Kameras bestaldean neska bat dago. Ikusten ez duguna. Galderak egiten. Aurrekoa baino, modu txeratuagoan. Zer moduzkoa da, Joseba, zure egun Pozik bizia zara? Ez dut, noski nahi dudan alortzen. Nahi kolan. Beharrik baden, biozbera den inor oraino, baina sail jarri izan didate beti. Eta sail izan nindu aurrerantzean ere. Ez da samurra, bizi modu hau. Zer bultzatu zaitu ba aukeratzera? Zilegi bazait esango nuke Euskal Herriko barrualdeko izanik, itxasoa ikusteko gogoz abiatzen zarela kostaldera. Hor, aurtzaroko gabezia bat dago, noski. Ez, ez, itxasoak niri bortz. Nafarro kereba dugu hondarri bia. Ez pentsa filmomen homen akaberan hondartzan izanen naizenik korrika. Zuek irudia jelatzeko. Ez ez. Egia da badela zerbait berreskuratu naia. Agian hori bai. Amak kontatzen sostan dinot. Beti esan hau denok ezagutzen dugula elkar. Denok laguntzen dugula bestea. Amak bai, lehen ispiluan makillatzen ikusi duzun horrek. Eta bai, mendian goitia gurtzen du jendeak baina ez pentsa, nik inguruan sumatzen dut galdua hori dena ez dakit agian hori da jakina gizanen nuen ea baden elkar laguntzearen zen hori horra horreta ez ozuzkaldi herri batzena prendi per smora il suo e vi sussandana torna cuo huci beace bassa mortua barna por i dio a le torre Baitara eldu, eldu godida Noiz bat berena mezzak Ala ere, kontatu da egunotan, Irunean ere ikusi izan zaituztela. Balmaseda da inguruko kontatzen. Baita gazteizen ere. Gazteizen antza, xentimoak eskatzen zenituen, eta han afarra zinen berriro ere. Ez, ez, ez. Irunean anaia ibili izan da. Ez naiz ni. Eta anaia goiko solairuan bizi da. Baina ez da zinen amonarekin bizi? Bai, bueno, amatxi eta anaiaarekin. Etxe berean. Baina ez da asko irtetzen. Ez amuma, ez anaia. Bueno, eta gaztaizekoa, e, zera, e, sentimo eskean, ni? <risa> Baztandarra oldartu eginda, eta ardara batuan hasi da kargo hartzan. Denok maitetugu euskara, gure hizkuntza da, gure basoak, gure mendiak bezalakoa da euskara, zarra, polita, sanoa, naturala. Baserriko jogurta bezalakoa, edo gernikako arbola bezalakoa. Euskara, gure arbasoen hitza gure Lurraren arnasa. Baina bada hor, kanpoan gure izkuntzaz, biozgabeki baliatu nahi duenik. Lapurtu egin nahi digunik, Euskaldunon hitz santua erabili zer eta bidegabe aberasteko. Ez fida beraz, kalean Euskaraz egiten dizunaz, tabernan Euskaraz galdetzen dizunaz. Etxera Euskaraz eramango zaituen gidariaz, Euskaldun, izan zentzudun, ez ezagunekin, badazpada, erdaraz. Euskaraz bai, baina segurtasunez. <totipen> Euskoi hizkuntza politika politikazaiaren mezua izan da. Euskoi aurlaritza, pertsona helburu. Joseba Breaking Basque. Hmm. Joseba Breaking Basque, simbolo bata. Hamlet... Salantzarena eta medea mendekuarena diren bezala baina zerena zehazski hori ez da hainerrez esaten lagun traidorerena jago bezala pixka bat paii, baina ez guztiz, Josebak traizio egiten digun olabait, baina ez lagun baten kontra jartzen gaituelako bere berba posoitzzuez jago bezala. Geure buruaren kontraespada, lakioan eta gero geure buruarekin azarretzen garelako. Geure errukiaz, baliatzen den pikaroarena, tormezeko mutikoarekin ibiltzen zenitzua bezala? Ba, neurri batean bai, baina ez. Bereatak agaitzean, errukari iruditzen zaigu joseba, baina ez geure mailaren azpikoa nola baitezan. Bien artekunazketa bat da, eta hortxe datza bere berezitasun behinena. Alde batetik, errukarri pikaroa da, eta bestetik, gure zenide traidorea, gutarra. Eta horregatik, gertuago dago, Joseba Gabilondok eta Santi Leonek Twitterren gogorara zizidaten bezala, megimeden, Carmenen Izan ere, Naiz eta erdi aztuta dugun, edo agian batzuek jakin ere jakingo ez duten. Megimeren obra oinarritutako opera famatuak hainbat eta hainbat urte eman ditolako farala ezapain duta munduko agertokietatik. Ba, erdiaztuta dugun arren, Carmeneko protagonista, onjo xelitzarra bengoa, Elizondokoa zen, eta Carmen, berriz, etxalarkoa. Edo hori dio berak mintzat? Eta biek andalusia aldean topo egiten duten lehennaldian noan, Carmen Zurrak ze arma hautatuko onjose limurtzeko eta gure mintzo maiitagarria. Laguna, enebiotzaren da.zaten dio Carmenek euskaraz Nobelan, honjose dagoeneko maiteminduari. Eta Diosko on Jose kontalaria eta orain nobelatik irakorreko dut. Gure hizkuntza jauna hainda ederra non atxerrian entzuten dugunean zirrara Ni ausu, era egiten digun. Ne elisondokoa nauzu. Eraantzunion Neuskaraz, oso unkituta nire hizkuntzan ari zela entzutean. Ni, berriz, etxalarkoa. esan zuen berak. Buame batzuek ekarren dinduten zebilara. Diroa biltza gatik nintzen lanean fabrikan. Nafarroara itzuli alizateko nire amagaixoaren ondoan. Nire babesa besterik ezpaitu. Baratze txipi bat zagardotarako hogei zagarrondorekin. Arizkide, lagun, ezote duzu eseregin gozurerriko baten alde. Txak, bete betean. Joseba Breaking Basque hogeita bat garren mendeko Carmen Reloaded da. Edo, agian, gain bera etorritako eta lezioa ikasitako onjo xelizarra bengoa berraragitu bat. Horengoan, apatxe bat, beste apatxe bat laguntza eske, baina ez, bere apatxe harritik kanpo, berberton baizik. Ez da ez oso bihotz altxagarria egoera. Euskaldunoi barrena aurtzen zaigu Euskara entzutean etxean bertan egonarren. Ixun bat jarriko digutela aditzeko besterik espada ere. Ez dugu herriti kanpo egon behar onjo xelizarra bengoa bezala. Mehetu adago edonon Euskaldunen zarea eta zulo joaten zaigu bihotza. Ala eta ere, norabaiteko Urruntasunaren ideia, funtsezko osagaia da Joseba Breaking Basque den komposatu sofistikatuan. Eta halako eksotiko baten ideia ere bai. Gutxeingoaren barruan, basterreko, periferiko izatearena. Gutarra da, gure etxean da, baina, bera errezervatik urrundago. Izan ere, Maite ditugu urruneko errezerbetako gutarrak, beste kolore bateko lumatza jantzi, eta beste asentu batzuekin estitutako kantuak egiten baitizkiote ilargiari. Bizkaitara patxeak, toki berezi bat auka errezerbatuta bihotzean, bastan berde edo elurtuko anaia rebentzat. Eta nazarrak, berriz, Balmazerako erdiaroko azokarekin egiten du ametz, edo plentziako portuan lunkatzen diren batel txokantari ez. Edo zelan ere, brikolajezko dekonstruksio lan honetan ibile eta gero, irudemenak ies egiten dit, eta esen diote utzi historio dirudien ez zaharronek arlitzaken forma artistikoekin jolazteari. Ardezadan literatura, adibidez, eta preferentzia pertsunalek idaturik, imaginadezadan Jane Austen bere maitxoaren aurrean jesarrita eta novela bat idazten. Arrotasuna aurre justguak eta Joseba Breaking Bask. Honela azliteke, adibidez. Egia unibertsalkion hartua da, Azal zendoaren eta mihi trebearen jabe den Euskaldun sozgabeak, bere mintzokide inusenteen usteona bere ganatuko duela. Alako gizon bat hausune batera lenbiziko aldizailagatzean, haren sentimendu edo iritziak inortxokere ez ezagutuaren, fidakortasun hori hain dago sustraiturik inguruko Euskaldunen goguan, non gizon hori bere ondare aterbe, Eta bihotz berotasunaren legezko hartzeko dun eta merezintetzat jotzen baitute. Bestalde, bere mintzo goxoak ematen dion salbo gain, Joseba Brekin Baskek beste ezaugarri bat auka. Nongura presente bat izatea. Ipar horratzeko edozin puntutan ager daiteke oso tarte txikian. Hori, ezinuka, azaldagarri xamarra da. Nok diotzu ez aizula gertatuko gauez ez, zure gelako bakardadean egotea eta halako batean hormako paperean joseba ikustea. Charlotte Perkins Gilman idazleak hormako paper horia ipuinko goan garria idatzi zuen non protagonista zoratu egiten zen gelabatean giltzapeturik bere ormako paper horiaren diseinu katramilatzuari begira Eta oso ondo imaginatu daiteke Perkins Gilman beste historio hau idazten. Ormako Joseba Laranja, gure eroiaren kolore berezgarria baita hori. Ondenako zerbait idatz lezake Charlotte Perkins Gilmanek adibidez. Ormako paperonek ezagari oso bat berezibatauka eta antzadenez nipakarrik antzeman diot argia aldatu ala, bera ere aldatu egiten da. Horregatik egoten naiz betiz delatan. Gauean, edo zelako argiarekin, dela iluna barra naiz, kandela argia, lampara argia, eta guztietan okerrena, hilargi argia. Papereko ostoen artean, Figura bat agertzen da. Gizon potolo bat da. Txano dun ator laranja bat jantzita. Eta argieta garbi ikusten da. Batzuetan iruditzen zait bat pakarra dela. Eta beste batzuetan berriz gizon pilloa direla. Denak ator laranja dunak eta batetik bestera harinari nabiltzala. Narraz, gilaren gira osoan. Eta hau pekaetan negar sotinka dela Parkatu otoi euskera aspadakizu. Bestetik, mamia sobera izan narren gorputzean, Joseba Brekin Baskek mamu ieskor baten irudipena sortzen digu. Benetakoa ote da, galdetzen diegu geore buruari, atzazal puntak aginkatuz. Horrek biziki arriskutzu bihurtzen du? Eza astu Virginia Wolfek esan zuena, gaitzagoa da mamu bat hiltzea errealitate bat hiltzea baino. Hori Wolfek emakumeen lanbideak edo etxekoan geroa hiltzea entzailuan idatzi zuen. Eta iruditzen zait, ederki deskriba ezakela Wolfek gure baztandar bizkaitar ar sendoaren hitzaal luzea bere gela propioaren bakea asaldatzen onnerako beste entzailu batean bankumeen lanbideak edo etxeko joseba ingerua hiltzea. Honelaako zerbaita did biddez. Eta mamu hori gizon bat zen, ator laran jaduna, eta hobeto ezagutzera heldu nin Poema famatu bateko eroiaren izena az daitu nion. Etxeko Joseba ingerua. Bea jartzen zen, nire eta paperaren artean erresenak idazten nengoenean. Ikaragarri xarmagarria zen. Erabat errukarria zen. Bikaina zen ez ezagunen konfiantza irabasteko arte zailetan. Bere amonagatik sakrifikatzen zen. Beste ezeren gainetik euskaldunazen. Euskaldunazen. Haren egoen itzalak, horria ez taltzen zidan. Haren soingaineko laran jaren zirrinda, eta aren oinen zampa-zampa entzuten nuen, gela airoski zeharkatzen zuela. Nik Nikidazteko luma hartu bezain laster, nire atzera erristatu, eta apeka esaten zidan. Barkatu, otoi, Euskaldun nazara, Bai, Joseba Brekin Baskek laminaren mila dauka eta non nahikoa da, baina ezaugarri ha harrigriaago bat ere badu. Ez du sekula bere jokabide aldatzen. Historiobera kontatzen du, ia hitz berberekin, eta lukukuen arabera izerditako ladaina berberaz ibiltzen da beti. Esaldu horrek benetan mitoaren mailara igotzen izango ote da adimen baltzur batek kontrolatutako izaki programatu bat entzun deskribapen hau eta gero esan gizatediaren astapenetatik bertatik dugu aremberri dainkoaren gandik gertuko sinestun batek sortua da sendoa da baina ez argia agintzen zaio atas za bat egitea, eta berak modu sistematiko eta geldoan betetzen du. Eman zeizkion jarraibideak hitze zitz betez. ezer ere zalantzan jarribarik. Elesaharrakio hasieran ez etzela berbarako gai. Mintsamamena eta mugimendua emateko, Paper batean agindu bat idatzi, eta paper hori ahoan sartu behar zitzaion. Edo bestela, jainkoaren izenetako bat idatzi behar bekokian. Berriz ere bizigabetzeko, kopetako izenaren lehen letra ezabatu behar zitzaion. Eta horresek bihurtzen zuen berriz ere, bustinezko mazainerte bat hori zen golema. Golem legendarioaren aurrean ote gara. Mila kupiatan sakabanatutako golen klonatu bat aldaiozeba. Aren iragarpena ote zen atxagaren poema kriptiko ura. Iintzena bi euskalki zaaren burutzaketa. Ugaldu da, ugaldua ez, hautsi da, amfora. Eta milla espiruta multiplicatua, ezaiz Euskaldu merrantea baino. Iluna zipristiñetuz bekokia, eta megarez. Laberintu lako errepideetan errumes, sureator laranjas. Nik hor usten dizuet, deitun asazue exageratua edo fantasiosua, baina izerditako laranjadun euskaldun in distress bat laguntza ekonomiko eske urbilduzkero Nik neok, igurtze bat egingo neok ebekokian, bada espada ere. Gazte, badakigu itzegitea gustatzen zaizula, jendea ezagutzea, normala da, adinean zaude. Beroaldia sartzen zaizu eta edozenekin euskaraz egin nahi izaten duzu. Baina kaletik jendea agurtzen duzunean, norbaitik kaixo, eta egun egunon, eta zer moduz, esaten duzun bakoitzean, ezakizun nor egon antzuten. entzuten. Zebrabidea gurutzatzea arzoazela, gozoko ordu txikietan taberna batetan, interneten txateatzen, ikaskideekin, lanean, erosketak egiterakoan, Euskarak irribarreak sortzen ditu bai, baina zer dago irribarre horien atzean? Erraza da, errazegia Euskara erabiltzen astea, baina ez da hain erraza irtetea, Bein hasita, nork jakin, norekin amaitu dezakezun euskaraz hitz egiten. Kontuz, etxeko hizkuntza kalean erabiltzearekin. Babese zure intimitatea, babese zure burua. Euskaraz bai, baina segurtasunez. Euskoia horlaritzaren hizkuntza politika saiaaren mezua izanda. Euskoia horlaritza, pertsona helburu. Zorote Joseba Hori da gaurko saioaren motibo nagusia Norman Bates geurea alda Antuan duan kabea Carmenen haragitze hogeita bat garren mendekoa Golema Hori dena izan da, hori dena da eta gehiago Adirezle utxa agian lioke gure arteko intelektualak Spielberren Shark filmeko marrazoaren moduan Ba, ikuseri gurean azken urte honetan gertatutako hainbat kontu arraro ikerketa kazetaritzan ibili gara eta argazki batzuk aurkitu ditugu. Horietan guztietan jarraian dator zen protagonistekin Joseba. Udialenen zelik pertsonaia 20garren mendeko argazki historiko garrantzitsuenetan nola. Hau ordea birratsaioa da. Ezin ditugu argazkiak erakutsi eta elkarrizketak tzeztu egingo ditugu. Diot tzeztu, agian baten batek benetakoak direla pentsaba ilezake, zehaztasunak eta punta-puntakoak eragin da. Ezpa, irakurri egingo dugu, Antzeztu. Hemendik aurrera ezer ez da egia. Baaezpada. Every evening And we got fun Beraz, Joseba Brekin Bask zer da? Gure superbilaua? Gure zintzotasunaren mitoaren erorrera? Gure normaltasuna? Gu ere lapurrakaren egia historiko gaurkotua? Horrenbeste lan, hainbeste kilometro, hainbeste izerdi, hainbeste arrisku. Informazioa inoiz baino saretuagoa dagoen gara jauetan. Zein zure motivazioa, Joseba? Dirua? Hainbeste ere, eskara Euskaldunak. Edo agian bai, eta uste baino diru gehiago dago egiteko Eusko Jarlonetzaren bosgarren inkesta sosio-linguistikoak garela dioen zazpireun eta amala humila eun eta hogeita masei iztuneko komunitate horretan. Merezi aldu, Joseba? Errenta garri alda? Ala, bestelako etekin ateratzen diozu operazioari. Beste plazerren bat, bestelako mendeku bat, esperimentu narratibo bat ari ariotezara, gure xalotasunez mikrofinantziatua, norzara, zer zara Joseba Breikin bask. Agian Marvel eta Dollar komiksek bezala, beste atal batzuk beharko ditugu zure jatorria ezagutzeko. Aurreko zatian esan dugu antzezpena datorrela orain, Ikerketa, kazetaritza eta bar, baina aizue. Izena Telesail batetik hartu dugu eta hori ere probestu behar. Ez dugu dena atal bakarrean azalduko. Jakin nahi baduzue, eh? datorren astean ere, ere muzkanpoentzutera. on beui sama Para no peratu la piko A bou sale tratalarari bikainae tu gutien sabela Sirure un kiloko arrial jatu Ha otro xara veras Iva kar Kuna, jaten ez duenetakoa Jaten ez duenetakoa Morro itzarako aproposa behar du Para humiletadan gilea Izi tuela comate Eu cald un al proja E olii gustia as pieesvali sinzo eta, eta eguizaber Eli toi honra du kan tu salemos poran I sap fe ha pere condenaar Isa te de Luna, euskaldu na sino de haser uzar. Euskaldun bezekoa hoy alba. Zugar euskaldu na. Pasoru echil mitigo engañar rezar el seco de nausi campo con morro y servizariosolaiala fermo tres ore da mango gaituzta hai gara maitak garia esagertzoriia leurgu da gaen bat ez ez ezazuekin bat era gundan eskalduna zeinobe haserazara eskaldun perfektoa oriada super zuk pat super eskandur super eskandur super eskandur na Remus Campo. Vous venez vous voir bon ici monsieur.